Der tror jeg vi på igjen. Ja. Da er vi på lufta. Vi er på lufta ja. igjen også. Skal vi ta en liten skål for det? Vi tar en skål for det. Ja. Det er også Marit og Marit som du sitter her og koser deg med. Det er det. I dag så drikker vi en rødvin. Enda en rødvin. Det var ikke et sjokk, men... Det er jo det som foretrekkes, da. Det er oss. jo det. Så denne testen blir kanske litt snever, men jeg føler denne dekker nok, for de som personer vi liker, da, kan bruke denne testen. Vi liker kun røven, sikkert. Ja. Med visse unntak, selvfølgelig, hvis ja. den skal ikke være en sånn... Uh, hva heter det for nå En sånn Hitler-type. For jeg har ikke lyst til å gasse de som ikke drikker røven. Det... Det ville vært utrolig. Det <laughs> er utrolig stikk ja, da, si. Da får vi et uh, veldig lite barket på Vitvind. Da jeg på barke, ja. tenkte på de som liksom, ikke bare drikker øl, tenk på de Vitvindspønnå som de ja. lager Vitvind. Ikke sant? Hvordan skal de forsøke familiene sine? Det er nettopp det, og det blir også hvitvinne i og ned, eller en öl eller en gete som Merra liker best. Vi er... er 66 år, så liker jeg en gete best. Så... du er 66, så gammel hører du meg. Ja, ja. Ja, det det tvegget vi ikke har? Det tror jeg ja. jeg tenker på. Nei, det er jo en eksponensielt den der, tror jeg. Ja, men øh, ska ta forsvinnen da? Ja, ta litt av forsvinnen, du. Hva, hva synsynlig? Jeg vet at det er en Barbera dala. Ja, det er jo italiensk. Eh, italiensk mm. kommer altså da fra Nord-Italia, fra mm. Barbera. Mm. Eh, nei, kommer fra Alba, Barbera og Som var det. Som var det. <tår> Takk skal du ha, du drar om å vi er ikke de største vinviterne, men da vi alle sagt at vi har høyere. Det er vei, det er vei. Nå heter det vin og vinyl, og liksom kul, mm. ja, det er litt kul. Ja, veldig stilig. Fun. Litt lei å få opp da. Jeg vet ikke om, ja, blir ja, mer, det mer og skikkelig det litt Men her er flertig altså å dele korken. Ja, det, det har aldri skjønt før Der. min vinterrere, så jeg, litt, jeg litt skam.. litt ja. skamfull. Ja, ja, men så er det liksom ikke så sterkt. Eh, men altså for de fleste av de som er gode på åpning så skal nok ikke det være noe problem. Nei eh, ja. kanskje var det en lei vinflaske eller kork da? vi vet ikke. Vi får høre på, på det. Hvis det er kanskje valgung så mister jeg med kork det. Ja. ja. ikke sant. Ikke, ja, det der dinchill liksom. Ja, også, ikke bare det har jeg sliter jeg nå med å få opp en vin jeg både i tillegg rundt i eh, joggebukset. Ja. Jeg blir, hun, jeg blir hun dama på som går i joggebukset og ikke får opp viden sin. Hvor ble det av vår filmstjerne, liksom? Ja, ikke sant? Nå må jeg være hun filmstjerne som legger seg inn på rehab, jeg snart. Men det som er grejt med en podcast är at det er ingen som ser att du går i joggebukset, mm. så nå har du ødelagt hele illusionen til alle om att du er... Uh... Ja, det er jo det jeg synes jeg må si også, at må uttrykke min engstelighet for at jeg blir med joggebukset här i kollektivet. Oh. Ja, det er mest for ja, men hvis det er noen trøst, så er øh, jeg hun med joggebukser i vårt kollektiv. Og hun uten BH og trusa, for det tar jeg ikke på mig, hvis jeg skal sånn okay. sette på joggebukser. Det er jo kjempeflott ja. at du føler deg så fri til å ikke gjøre det. Ja, og jeg føler meg litt fanget hvis jeg må gjøre det, ja. uh, tenker jeg da. Så ja. på den litt motsatte måten. Uh, for i, inni sitt eget hus... Uh, der bør man ikke trenge ha på sig under tøy altså. Det er det jeg er faktisk enig ja. i altså. Og man trenger ikke å kle seg prikkfritt heller Heller ikke det du Trenger ikke å ha på oh. Trenger ikke å børste håret Det uh, er litt sånn du bør helst ikke lukte svatt Det er sånn det er litt som en grense Ja, det er jeg enig i ja. altså, Når det går på lukt og møkk og så. Uh, Det er vel ikke svatt nei. nei, det, det liker jeg det også men eh, som sånn kläsmässigt så kör på, kjør på. Men eh, detta här är utan hans störste nemesiser. Han hopp, jag kan bli det framtida l ytter, han pyjbuksefyren. Åh, ja. Ja, tänker jag. Ja, det är sånn ju ja, en sinnesssynd. Jag är lite som, jag vet inte. Nej, han han går i samma pyjbukse som Wahlgang. jeg har mött han. Så går han i de pyjbuksen. Men jeg har sett det nå i en ny pushboks som jeg panler på. Nei. Og det nei. var ikke noe bedre. Det. Nei, det blir, ikke, det blir ikke noe bedre. Altså, jeg synes jeg skjønner ikke at pushboksene push kan få ligge igjen innenfor huset ja, fire øynene. synes jeg er litt sånn når jeg går til dig ja, ja, greit opp med på skolen. Vi går på et universitet. Vi gjør det. det jeg jeg minner sant? folk på det här nå i podkasten. Ja. Vi går på et universitet. Noen av våre professorer ja. går til med interesse på jobben sin. Eh, og da, da synes jeg vi kan gjøre en liten effort der også. Ja. Legg i en jobbebokse her, altså budskapet. Hvorfor ja. ja. ja. ja. minner du ska gjemme dig på et grupperom langt nedi kjelleren på TF. Å være der hele dagen. Da må du inn bak også, by the way. Ja, ja, ja, ja, galt. Ikke gå inn hodengangen. Nei. Der kan folk se ut fra hovedveien. Mm. Så det er... Sånn er det. <laughs> sånn er det. <laughs> Så godt vi det ut av her. <laughs> uh, ja, altså vi har jo promosert nå med, med to store hemmeligheter. Ja, ja, ja. Juicy, det uh, tror jeg vi kaller det. Jeg har fortsatt ikke klart å gjøre det der innslaget som jeg hadde tenkt, da. Nei, ja. Uten det så blir ikke hemmeligheten min, eller presentasjonen av den, blir ikke komplett. Nei. Så jeg føler litt for å vente litt med dem. Det har litt sånn Det egentlig. Ja, og, dette, dette blir så juicy og deilig. <laughs> Fantastisk. At, ja, det er bare å henge på den der klippa frem til neste uke, for å si det sånn. Bare å holde deg fast, så... Det är Aki Fujanes. Nej, nej, ska vi ta min då? Ja, ta de om men. Det här det här är liksom sån där det här är det veldig, veldig få men som vet mig. Jag tror kanske så jag tror er som vet att de mig. Vem var det två? Det två väninna mig. Ja. Det er det, men uh, også tror jeg de er ikke noen sånn som, liksom, som synes det er flaut heller. Mm. Men jeg er noen sånn som synes det er veldig flaut. Det er så sånn veldig, veldig, veldig ting. Men du synes sånne rare ting er flaut. Ja, jeg det, så det er rare. Det synes jeg er morsomt. Ja, det er så veldig mange sånne ting som andre folk synes er veldig flaut, som ja. er sånn at det er ikke flaut, så det er helt godt. Og så er det ting som er helt normalt, som jeg, jeg orker nesten ikke. Du er helt motsatt, du. Helt, ja. ja. Hert, ja. ja altså, her, her kommer det en tusen ok, hvor holder du holde oss der? jeg vet ikke om jeg skal det jeg har tumblr jeg har en tumblr og det er sånn tumblr det er sånn, det er instagram ganger tusen Tum ja, jeg har hørt om tumblr men jeg vet ikke hva det er det er, liksom, det er liksom hvis du tøver deg de eh, perfekte bildene på instagram som er liksom lagt på så mange filter at du nesten ikke ser hva det er bilder ja det er alle de bildene samlet på ett sted, og så lager du på en måte din egen hjemmeside bare med sånne bilder, oh! som på en som liksom, skal representere deg. Så du får en ja, sånn slik stor kollasj, og alt som liksom, spreder deg, da. og... Er kan se litt. Altså jeg må nesten se på den tumbler-siden for å se om ja. det flaut egentlig her. Ja, ja. uh, må vi legge ut link på hjemmesiden ja. vår. Den heter altså her, på podden. Det var det var, si var romers, ja man at det her var litt roligmost da. men her navnet på den der um, My Penguin and I. Penguin <laughs> tumbler.com. <Tumler. Go>. <tum> <tum> <tum> <tum> Hva er det du har lyst til? det du har lyst til? Det er det, ah, det rareste. Ah, ja, altså, altså, det er sikkert veldig normalt, for noen jenter har jo ja. sikkert en blod. Det er så Men jeg synes, det er det, er det mest fjortisaktige du kan ha. Litt som å få den bloggen. Jeg husker jeg lagde en bloggkonto, og oh, shit, finnes den fortsatt, det kan hende. Det ska jeg ut. Nei, det, det skal jeg ikke finne ut. Jo, ja, det er bare det, det skal du finne ut. Altså, hva skal det slippes med denne gang? For det er pildige saker oss. Altså. Det er også. Ja, men uh, vi ble jo faktisk kalt 40-ser her da, av visse personer for ja. å ligge et podcast. Ja, det ble vi faktisk. Um, Egentlig så kjenner jeg at jeg dritter riktig i det. Hvis kan være så... Uh, hva heter det for um, noe... Vær kjær 110 prosent. Må utskape Fridays. Ja, jeg tenkte det da. Ja. Det blir stats. Nei, men uh, dette her, dette er terapi for oss. Mm. Vi bryr oss ikke så veldig mye om det bare er Håvard som hører på. Nei. Vi er veldig glad i det, Håvard. Ja, vi er veldig glad i det, Håvard. Ja. Du uh, kan få lov til å komme til programmet vårt dag. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Special guest star. Special guest star. Fordi uh, vi synes det så hyggelig selv. Ja, ja det mm -hmm. synes vi. Uh, <laughs> så da har vi klart å leve bort den tomtårlskandalen. Uh, vi skal legge et link, så skal dere få lov på hva spiller. Altså, jeg har repostet den. Faktisk nå det siste, så har jeg tenkt på at oh, nå skal, nå det er annet skolst. kommer ikke folk til å gå inn og se på den. Ja. Så jeg har repostet noen bilder nå. Ja. Ja. Ja, så noe av det er litt sånn up-to-date, og som mesteparten er så for sånn. Åh sjass. <laughs> Shit, det blev sjukt spännande. kan se si vilken emo jag var alltså. Det vet vad ja. uh, det blir jag kommer. Eh, vissa han inte röst. Så det en hotmail-adresse. Det var eh uh, uh, litt yngre nå det er nå. <laughs> det hadde jeg jo. Ja, men du vet ikke hva jeg heter for nå. Oh, hva heter det? Fast Marie Pussy. Nei, det var ikke <laughs> det <Undersøk> tror. <72. laughs> Nei. Men nesten likt gillet. Det var Marit snippa. <laughs> med SC på Marit Snuppe oh, eh, og den, den adressen har jeg slettet jeg da jeg faktisk måtte begynne å skrive søknad og sebre, for da var det sånn dette her, kan dette representere meg? jeg følte meg ikke litt. så snuppet egentlig jeg ja, har litt mer vin og vinner vin. yes. si jeg babler jeg må ha vekk ut ja. ser ikke at vingrasmiddel er dumt igjen nei, nei. takk takk Eh, uh, ja, snuppa. Ska vi egentligen kalla det för snuppa och snappy? Det <laughs> blir snuppa <og> mer, ja. <laughs> snuppa närra. Ja. Ja, det var det var lite trångt eller vad det heter. Ja, var nei, det, var ikke, litt, det var så eller? Nej, nej. Manglar liksom den allitterationen det också då. Mhm. Det är lätt som närra sånn med Gallo. No? Ja, närra med Gallo. Men men då blir det ryt för Megget och Merete. Mm. Ting. Ja, sant. Jeg synes en fin ja, så det finn dynamiske, det er dynamisk namn på Marita mer rappt. det er dynamisk. Ja, det med forresten vi har snakket litt om gjennomgående tema her har vært uh, treskellesper. Ja, det uh, for det gjorde i helg. Jeg treska. Ja. Jeg var ikke lesbe, men jeg uh, treska. Du treska, ja. Da tenkte jeg litt på dette med tresklepslesper. Så vær så vanskelig å si. Skal ikke være mulig? Skal ikke være aldri til det? Nei, jeg klarer det ikke, altså. Det skjer kanskje annet, så klarer jeg uh, Men uh, jo, uh, altså, jeg kan godt skjønne at det... Jeg synes jo det er, har ikke vassert fortsatt. Jeg er også en traktor. Det er jeg enig. Jeg er helt enig. Det er uh, et stort maskineri som... Uh... Jeg holder på å unge deg Og de saksene Under deg? Nei, hva er jo noen nye? Men da synes jeg ikke at det bare skal være lesbese Skal være tresket da Det bør også kunne være Ja, det er veldig lov å være treskehetero Eller treskehomo Det er også lov å mm. Man kan være tresker uansett hvilken leggning man har Absolutt, man har et flott av treske Så mye man bare vil mm. Tenker jeg så folk tar bare treske i veien Kjør på Dette har sluttet meg nå Så nå er det tida for det <trykker> Men ja Hvordan synes du om tresking da? det interessant? Det har aldri tresket i mitt liv jeg. Jeg Nei, så nå var jo ikke som treska da ja, Men det er jo interessant sånn så Kolen blir jo tjappet og Det skjer ting der Trommel og greier Og plutselig så kommer det kolen ut Eier det der ja, Og så spyrer den ut litt sånn halm der bak der Ja Eh, og da er det liksom hele prosessen men det er overraskende lang tid for da må jo tromle dette ut og greier og greier jeg, jeg synes det var interessant ja, jeg synes det var sånn julebokskjære, det er se. interessant ja, ja, helt klart det, det synes jeg men, uh, ja. jeg kunne nok ikke blitt på deg, tror jeg det hadde ikke passet meg som sier selv at det, det den en, uh, ja, det kan jeg ikke se for meg bare ja, jeg kunne nok sikkert ha drivd med det, sånn type tatt over småbygget og preska litt på slottene på da, og Så sådde morgenen, og sådde om morgenen, det var det. Gått ja, ja, ja. etter floghaverd. Mm. Eh, men det er jo det er mye tid da. Mm. Det er det, det tar mye tid da. Mm. Det er veldig viktig, ja. At vi, vi trenger impatter. Ja, ja, vi trenger det, helt klart. Det. det er jo litt i mat, da. bli breadwinner og ha en liten fyr som vil gå rundt der og treske for meg. Ja, ikke sant? Ja. Tenk på det, du. Mm. Det er drømmen, da. Hva er Man, drømmen din, da? Uh, nei, altså, nå kommer bort til å si, før jeg tar drømmen min, mm. som jeg sier, at här er det mange kandidater som kan treske på oss, da. Ja, men de har som regel går. Så da vil jo de på den stedet ja, min lille går. Det er vel noen som er sånn Altså ikke, som, som ikke er første arving ja ja, ja. ja vi får se da Det ikke er odelskutt er... de... ja. uh, min drøm det må være å flytte til et hyggelig sted til et hyggelig sted til et hyggelig sted jeg synes ikke Oslo er så hyggelig så jeg ikke har sånn tatt det takt veldig at du har flyttet til Oslo hva blir ditt favoritt hyggelig sted nå da? Åh, oh, det er å hygge meg mest. Åh, ja. oh, det blir vanskelig, Marit. Ja, det er Nei, vanskelig. Jeg, ja, jeg skal si at jeg hygger meg veldig, som er utrolig gunstet. Ja. Eh, Venetse, der har jeg vært. Venetse, ja du? Mm. Ja. Er, hva foreser du uh, meg man kan hygge seg? Ja, der har jeg vært et uh, par ganger, og uh, altså, jeg ja, ser folk er veldig sånn at uh, alt for turisterisert, sånn, ja, jo. Går du på natta i minsta gata. Är det frisören jag blir helt för hemska Det hjälpte väldigt mycket att gå steder om natta. Ja, ja. Da det visar sitt sanna fjes så att. Jag känner lite grann av det. Jag syns det. Så jag är lite sån, jag Ja. Ja, jag måste säga mig i Frankrike alltså. Ja, mhm. Mm det är där man er, uh, er, er lite samma samme då, så där natta så är det det er bare, roligt eller det är ju roligt folk är ute och fester och fyller och ja, ja. utro och det är så man så chill med det. <går> ja ja. ja och det är hyggligt. Ja, det är det, det, det som är kul att se det gör och måta och där du på lite sitt äkta ja, fest. Ja. Ja, ja. det är ja. klart. Ja, ja. ja. folk är så ja, som generellt generellt som på generell basis så folk är ut och rejs. Ja då har vi väl haft sån har ju sånn, haft reisetips i försvår första gången allredan så vi drar upp sån nå det kommer nog fler reisetips på vägen. Mm. det tror jag. Vi prövar förresten en ny vokal här för vi hade lite klank på den varje. anbefalt av Johan Viborg. Ska ja. vi försöka då han den naturlige vokalen passar oss bättre. Um, det ikke, naturlige er jo sett på som noe av det beste da. jo, hvis ikke så kan vi jo tror vi, vi kan slå på fast vocal, eller edge vocal hvis det er en eller compressed vocal ja, det også um, kanskje vi skal ha et lite innslaget hvor vi bare prøver forskjellige stemmer det kommer neste gang følg med Det blir veldig bra veldig bra ja mm. Nei, vi må jo. Det er jo en head av vokalere. Vi ja. kan til og med... Ja, det, er, det tror jeg er uendelig med muligheter i dette ja. programmet. Det tror jeg også. Så, og bare følge med. Det er bare å følge med. Vi ska prøve ut alle mulighetene som gjelder. <laughs> det blir bra. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Åh... Det var god vin. Ja, det var ikke så galt. Nei, nei. Men sånne her øh, italienere, jeg synes det er godt, det. Mm. Det som jeg ikke synes er godt alltid, er... Øh, jeg liker ikke alltid sør-afrikanske viner. Nei, de kan være litt spesielle. Ja, det mm -hmm. kan man. Og alt som kommer fra den sørlige halvkule, egentlig. Ja, det är lite enig. Der kan du plutselig gå på en smel. Ja, ofte litt sånn giletske viner og sånn. Ja. Der har jeg... Det har vært skikkelig barfyllet dagen etterpå. Da. Ja, ikke sånn masse, sånn ja. karvesyre og dritt, og så ja. kjenner att det er sånn bittert og rart. Og mm. Det er liksom ikke en sånn... Smaker merkelig. Ja. <laughs> uh, så, kjelenere og sørlige halvkule folk, uh, slutt med det. Uh, det er en ordentlig vin. Så skal det flotte med programmet vårt, eller ja. sånn tenkt på det? Ikke sant? Vi budde få oss en sponsor. Ja, noen som kan sende oss litt vin. Det også, altså, hvis folk vet om noen som har... Altså, vi har en mail nå, forresten. Ja, har det? det? Heter Marit og Maera uh, at gmail.com Se det. Se, bare send en forslag. Mm -hmm. uh, Risros... Uh, har vi fått Marie Rose? Fattar du? Fattar du? Ja, det är uh, <laughs> så figgelig håva. Vi vill ha något i det. Jag är så jätteglad av var. Jag är så glad det håva. Alltså, sen är men bara ett förnöjt publikum. Så är det ett förnöjt publikum. När förlisar när det när det alle de superstjärna säger mm. att det vill jag bara få en, så är det nog och sånt ska vi oss då upp för oss. Ja, ja, for ja vi är så <laughs> och så vi har oss superstjärna. Ah, ja herregud. Vi har tänkte det namne blev få en uh, nej det det, oh. det, det det är hemlig planer detta här uppe högt upp i administrationen med tun 3. Ja. Det sa där vi vet du. det ordna vi. Vi är med vi är ja. med, ett media vi är ju. media. Mhm. Uh, vet faktiskt så många media som oss det finns här. Mm. Medium så oss. Ja. Så medium, ja, ja inte medier. Nej. De som skriver det, blir jeg litt irritert på. Skriver du lepefeil også? Oh. Ja, også altså, mennesker opp i godt voksne alder. Altså. Da må man ha tid til å lære seg det. Pins. Ja, vet du ja. Vi kommer alltid med en liten sånn skjerping som du de tror. <høy> det er også... Er det sånne gjennomganger her? Jo, men vet du så er det litt sånn... Uh, det er sånn på drammestidene, hvor mm. de intervjuer noe sånt, så de har intervjuet i løpet av uke, da, så er det sånn sånn det standard spørsmål, sånn, hva spiste du til frokost så videre og så videre. Ja. Så er det sånn spørsmål på slutten som, sånn, den burde skjerpe sig. Ja. Og jeg er litt sånn, hvis jeg hadde blitt spørt av drammestiden da, mm. hvem skulle skjerpe seg, så tenker jeg at det fylt hele en spalte min bakpå ja, ja, ja. der liksom ja, shit. jeg spes ikke til frokost og det jeg liksom, når jeg sist var skikkelig glad det spør ikke så veldig stor råd ikke sier du bare grøt ja, ja, ja. i går, ja. og så har jeg sparen du til til å være spalte der ska jeg spare et par lyddyrass det er sant ja, men det er lurt, ja, men jeg tror jeg hadde gjort det samme selv da, så. men ok, hvis du måtte velge en ting da, som du, eller noen du måtte be skjærte seg du har ikke lov til Nej velge flere Nei, altså, bare noe Åh, oh, det, det kan litt... være en gruppe eller en person, eller ja Jeg står mellom et dilemma ja. Jeg står liksom mellom å si til de som er Altså De som Er lite innvandrer Kritiske, da mm. At de skal kjøpe sig Det er liksom den liksom samfunns Engasjerte delen Av meg, som jeg sier at da, skjerp dere, vi, vi klarer det her, liksom. Og så er det en litt mer sånn egoistisk del av meg som vil si til folk som går på rulleski. Skjerpings. Hvorfor skal de skjerpe så? Fordi de går, altså enten min så går de på sykkelstiene. De ja. tar jo hele sykkelstien. Det vil si at det er jo ikke plass for meg til å sykle ved siden av de. Nei. Det er det ikke. Så, Men da må vi ha egne rulleskibaner da. Det er litt det. Gå på egne rulleski, gå langt Altså, er no det er Norge ja. det finns steder der folk ikke bor gå opp dit dra på deg rulleskida og så skyter litt av nopper men altså, så, så er det folk som velger å dra på seg rulleskida midt i rørstida og så liksom, fortsetter ja, liksom, tror... på bilveien bortover altså, skjerpings ja nei, jeg vet ikke ah. jeg kan ikke si meg helt enig der også <laughs> Eh, nå synes jeg det er hvis fantastisk. du har rullersky, da. Nei, <laughs> eh, jeg har ikke rullersky. Gæren, en dødsspill av deg vil jeg aldri sette min vei men, på. Eh, men jeg bare syns at det er fint at folk trener samme landvei, ja, sykling jeg, også, og sånne ting. Jeg, jeg, jeg, men jeg synes sykling er en ting. Jeg synes jeg er litt annerledes. <laughs> rullersky, synes jeg, tar, tar så mye plass. Det tar jævlig mye plass. Man kan gå heller klassisk, da, hvis ja. man går liksom, gå på... Gå klassisk. er folk rundt. Ja. ja, jeg er litt sånn også, jeg er litt sånn, der, Nu kan gå på ski, jag vet inte sex månader i norr igen väl. du drar upp på Beitostølen och såna ting da. Ja, ja. Ja, kanske, ja, det där är med det och bara kunna träna där man är Jo då. Det är så jag kanske. hvis du ska gå Birkem det året eller Ja, alltså ja, sånn si, der... helt klart Øh, klart å gå birken uten å gå på rullersi ja. sånn det, ja. ja. det skal jeg Åh, så... oh, oh. se på den da, challenge <laughs> <laughs> den tok rett på strak av ja, en altså, jeg skal gå til marcialong Marcia det skal, skal, skal jeg ikke gjøre det drukker tilbake det skal ikke ja. gå marcialong <laughs> den er nei, ja. men altså hvis man skal gjøre det bra da hvis du har tenkt klare det på uten Jeg vet ikke hva lang tid man bruker på det ja, men. men da er du som regel noen toppidest utover Og du har på noen høydeopphold i Italia ja. her, sånt, Det er liksom Men jeg synes jeg redder, man burde satt inn Og så legge inn eh, Hvis man først skal ha en sykkelfyl Hvorfor ikke legge inn en rulleskyld Litt ved det er ikke noe problem for meg men det var bare det at de liksom kommer i tide og ut i det. Jeg altså, overalt, og det blir litt sånn irriterende forresten oss som går på de veiene. Jeg tror det er litt kjøret av en rulleski-person. Ja, da har I du det ikke heller, vært da? i sylling på våren, ass, herregud. det har vært i på våren? Jeg har vært i på våren. Ja, hadde du hørt om stedet? Ja, sylling, ja, altså jeg steder men... Mm. Ja, der er det utrolig krumlet i vei. Det er bare, bare det er kun klappesvinger overalt. Er sånn at forferdelig å kjøre og hvis det har blitt sykt. Og noen gode bakker da, sikkert. Ja, nei, det, og ja, så altså, er det veldig, sånn, det er veldig fint. Det, mm. altså, mye pene tur og sånne ting. Problemet er at det er jo veldig mye biler der også, faktisk. Ja. Og da er det hver vår, hvis jeg har vært ska sylling, og skal kjøre derfra, det, jo, det tar jo meg nesten en time å komme hjem hmm. Fordi det bare, enten havner du bak sykkelister, eller så havner du bak rullerskyfolka Rullerskyfolka, de er faktisk treie Sykkelisten ja, de er det som liksom sånn ok, det går greit, for jeg kan ikke være så mye raskere enn de liksom, ja. men rullerskyfolka de er treie altså. Men så fantastisk at Drammen har så mange flotte, aktive <laughs> Vi har alt for mange aktive folk har jeg klart å regne ut <laughs> Det er jo et luksusproblem Det er jo et for jeg synes nemlig at de som sitter på ræva de synes jeg må se ja Istedet. Du er som, du är en av de pack på det där som är så sånn, där de unga med öppna suffen ja. ute i skogen. Nej så de alla tanna. Jag ser såna folk och altså, kan uh, kjefte inni mig då så för på någon utan utanför mig. Vill köfta på det väl inna eller liksom. Är ja. ja, uh, kan kjefte på vem, jag kan köfta på bare folk jag inte känner og jag kan kjefte på föräldrarna mina och allt sånt inne mig. Ja. Uh, för att det inte rör sig på sen. Ja, eh uh, och det syns jag måste ha min röfflo göra. Uh, ja, det är absolut mm. uh, det jag måste göra. Helt ärligt. det är bra att du kan käfta på mig ändå. Nej, altså, jag säger jag har inte käftat på där inne i mig heller faktiskt. Det är helt ärligt. Jag brukar käfta på någon i oss inne i mig, inte som jag kände gott i varje fall. Jag börjar käfte og och utvändig. Okej. Ja, det är yes. yes. ja. ja, säkert lurt att få det ut också, men jag käftade lite uh, när jag inte ser dig Når det inte är det. Ja, ja, Det <laughs> det går det er jo greit så. Ja, ja. Eh, uh, så man ska vara sräng alltså. <laughs> Kommer sräng imorgon. Ja. Sräng inne varit. Och det får Eva ge sig. Nej, men herregud, har vi, så lenge? Ja, vi har så länge. Vi har snackat ganska länge nå. Ja. Jeg tror kanskje vi må kanskje kutte kutten. der, tenker jeg. Ja, skal vi kutte den da? Ja, men da altså, hører vi på neste gang. Da kommer det en juicy secret med inslag uh, uh, uh. Jeg har laget meg selv. Uh, uh. Det var da Marit her. <laughs> Jag ja, ja. skal legge et linken til min tabbner, så kan du gå ut og le. <laughs> Kjempebra! Ja, ja. Ok, snakkes. Ja, snakkes. Hilsen, Marits, snuppa og Marja. Marja. <laughs> hei, hei,